І знову у зворотному порядку. Грунтові води, граніт, пісок, глину, гумус, фундамент, долівку, лінолеум, старий килимок якогось антипода. І вигулькнула б десь на іншому боці земної кулі, здивовано роззираючись, куди це її, яка же другий душман, блін у натурі по жизні конкретно занесло з бодуна. Якби міністр спромігся зараз думати, а не лише виділяти шлунковий сік, а важко розщеплювати молекули білку на протеїни калій, перетравлювати учорашній весільний коровай на гайно, то подивувався б, напевне, з чого зроблені ці баби, які ото з п'ятої ранку вже грюкають, зеленчать, шкварчать, совають, хлюпають, риплять, гримають, шурхотять, «Уть-ють, ать-ять». А вчора ж на весіллі виспівувала голосніше за всіх і його додому принесла. А принесла таки, бо з того менту, як увімкнули магнітофон і виголосили тост «Наливайте, бо їдять!» А Кетька на прозвисько Борман закричав «Мені не лийте більше, бо правду казатиму». Міністр нічого не пам'ятав. Аж ось прокинувся тут, в екзелі, на своїй солдатській сітці. Перекотився на бік, ледве встиг підставити ноги, аби не впасти, Босака подибав на двір. Дзюркнув раз, другий. Розчаровано дивився на мляву жовту цівку, яка майже не принесла полегші. Струснув останні краплини. Зморозило. Виплегом повернувся до хати намагаючись стати маленькою комашкою, щоб не втрапити на очі жінці. Маленька комашка зачепила полою розхристаної святкової сорочки, в якій і спав, бо решту – праздниковий сірий костюм і нові черевики. Катя, мабуть, пожаліла, стягла і сховала до шифонєру. Ківш над відром, ківш – дзвяк на порожнє відро, воно – брязь на котячу миску – Кішка Мурза, вау, як різана. Дружина, глядь з дверей. Щоб ти був, бредаку, уже виздихнув, сказала дружина. Нарешті у хронологічній вервеці подій, де наші герої з різних точок починають рухатися до епіцентру, щоб там зустрітися, зіткнутися і подивитися, що з того вийде. Прокинувся занадтий. Потягнувся, сонна ще кров побігла швидше до сонних ще м'язів, сповнюючи їх нетерплячкою нового дня. Голова не боліла, хоча вона й з Толіком, учора трохи той репетируючий Толіків ювілей, занадто й вдався до патентованого засобу. Перед сном вже на автопілоті проковтнув чотири пігулки активованого вугілля а прокинувшись у досвіта, з'їв ще чотири. В його нинішньому житті, сповненому окрім усього ще й діловими і неділовими, чи нещоденними фуршетами, такі маленькі хитрощі допомагали зберігати в організмі кислотно-лужний баланс. Енергійно, до відчутного ефекту, попальпував вушні раковини і шкіру навколо них бо в цих ділянках тіла розташовані біологічно активні точки, пов'язані з низкою важливих органів, і самомасаж стимулює їх. Дві хвилини за циферблатом помісив босоніж ж гумовий масажний килимок, розтер ступні масажною щіткою, яку усюди возив з собою, і сказав собі «Я здоровий, бадьорий, свіжий». Всі системи мого організму працюють нормально, сьогоднішній день не завдасть мені неприємних сюрпризів, а я намагатимусь не заподіяти собі зла. Підпружними контрастними струменнями душу розмірковував над статтею, бо завтра треба віддати до газети. Радянська різнонаціональна опозиція постійно знищувана і спорадично воскресаюча суспільна думка ніколи не припиняли пошуки самого серця удатного і масштабного сучасного канібалізму.